i tu vas d'instal·lar tu com aquell que va a l'Ikea i es compra el seu... No, pots, pots trucar sempre al lampista eh? i dir-li, escolta... Vengui. És que tinc un toto i... Un model, què? Un model toto? Aviam si me'l pots venir a instal·lar. Sí. I, I et dirà, bueno, potser no. Llavors una altra cosa que teníem pendent la setmana passada, que era que vam parlar d'aquell aparell que, que aspirava als terres i tot això i vam dir, però no hi ha res que fregui. Doncs hi és. Yes. Oh, què Existeix. dit? Existeix. I, a més, ho, ho ha tret una casa que de, de, de, de tothom és conegut, que és Bandai, el dels tamagotchis. Bandai? <ríe> Bandai. Però si a què se n'ha fet de Bandai després dels tamagotchis, doncs, productes de neteja. Sí, sí, doncs ha fet un, un, una mena de robot, que la seva, la seva principal funció no és fregar, sinó que seria més aviat un, un vigilador de la casa i tot això, però té un aparato i després una fragona i el tio doncs, t ha, t ha frega tota la casa. Home, tens, tens l'altra parella escombrant, tens aquest vigilant la casa i després ja quan has escombrat l'aparell, agafes tu i li passes el, el bandai escombrador, no? que de, bandall fregador, bandall deus, fregador, deus, deus ser sí, eh? una cosa així. <ríe> Molt bé, tenim la casa neta, estem còmodes al lavabo i tenim més coses, no? Tenim més coses. Eh, avui, ara, ara com són aquestes dates que, que hi ha moltes compres i tot això, doncs què millor doncs fer una miqueta de de resum de comprar per internet, no? Sí que okay. t'anava a, a dir, has preparat un especial Nadal? Ostres, estem a dia 24. Una... Sí, sí. Per aquells que vulguin fer les compres a últim moment, internet. Bueno, no que és difícil fer-ho per internet, Reis, Reis, de cara a Reis potser, <ríe> però de cara 24 ja anem justos, eh? Anem justos, bé, en fi. Uh, bueno, començarem podem, amb, amb, amb la gran botiga d'internet que seria Amazon. Uh, allà hi podem trobar greu de tot. Jo una vegada buscant, buscant, pots, pots estar comprar sabates, pots comprar um, roba, pots, pots, pots, pots comprar gairebé de, gairebé de tot. Però és tot de, de primera mà, és com aquestes botigues de, de, de virtuals, no és com, com es diu Ebay, Exacte. ni res d'això, no? D'això, de d'eBay en parlarem més tard, però Amazon hi ha la possibilitat de comprar-lo nou, però també hi ha, un, hi ha un, depenent dels productes, te surt una icona al costat que posa use it" voldria dir que tenen productes de segona mà. Sempre són mm. més econòmics, però, clar, estan, estan utilitzats. Molt bé, on t'ho trobem? Aquesta Amazon? A quina direcció? Sí. No serà d'aquelles tan complicades com no, la que vas no, dir la setmana esperem, passada? No, no, esperem que no. Uh, aquesta de truquillo, perquè si tu vosaltres poseu 3w.amaz neu neu a la versió americana d'Amazon. Què passa? En la versió americana eh, moltes coses no les podeu comprar. I llavors el truquillo està en a na a l'Amazon d'Anglaterra, de, del Regne Unit, que és Amazon3w.amazon.co.uk. llavors, en allà sí que podeu, podeu comprar veritable tot i que us suportin directament cap a capiga cap a casa vostra. Molt bé, molt còmode i podem trobar de tot, dius. Don trobar de tot, sí. No ens ho podem aprovar? No, és el problema que té. Tot ho passa unes sabates. Jo, per exemple, la faig una bona llés, que faig un 48, mm. i no et complicat comprar-se un 48 per internet, no? Hauríem d'inventar als japonesos un, un model en què posis la teva figura a internet i, i facis com, saps, aquelles nines que teníem, bueno, almenys jo tenia de petites, que li enganxaves els vestidets amb, amb, amb paper que retallaves i pintaves tu, sí, sí. doncs el mateix, però tu te poses allà, que pràctic, com m'agradaria, no haver-me de provar roba, em posaria a mi mateixa, ai... Bueno, digue'ls els xamponesos, aquests de, de, de la Tata... No, del Toto, Toto. I, del, i del Bandai, que aviam si fan un, algun invent d'aquests. Mira, a veure. Sí. Difícil estar, U utilitza eh? la teva divina influència. <ríe> Molt bé, continuem. de més, més, botigues d'aquestes eh, habituals, que serien normals i corrents, eh, tenim un exemple espanyol, que seria Barrabés. Barrabés, tot i que és una, que és una botiga que no segurament no us sona de res és, és un referent mundial és una botiga que ven coses de muntanyisme i que ara també també comença a vendre productes amb productes d'esquí amb qual la gent que és aficionada a esquiar i tot això, no es pot treure preus molt més, molt més bons que no pas si a les botiguetes de, de sempre no? jo personalment no esquio, però... jo tampoc, però si un dia em decidís a fer-ho una bona manera seria, seria anar a aquesta botiga, per exemple exacte, la, la web és www.barraves.com i, i dir que aquesta web, per exemple, ha tingut litigis als Estats Units, perquè oferia els productes més barats que els propis comerciants Estats Units. I ha tingut eh, uns quants merders, vaja. Se n ha sortit? Se n'ha sortit bé. Sí, sí. Tenen dret a posar els preus com vulguin, no? Si... Sí, bueno, suposo que, però, hi ha, hi ha aquestes trífulgues de que... Si un tio, un tio que ven Nike a, a Chicago doncs té, per 50 dòlars està unes bambes, no pot ser que un tio per internet amb el transport i tot la vengui per 40 dòlars. És el, és, és el que hi ha. Que hi ha algú amagat? No crec. <ríe> no ho sé. Més compres per internet? Més compres per internet. Hi ha una botiga que és... Eh, aquesta sí que és Nacional Nacional. Aquesta és Taulot. I, i aquesta té productes electrònics, que és elrafel.com. Tot s'ha de dir que jo no, tinc publicit, no, faig, no, no, no cobro ni un duro per aquesta gent, eh? No, no, no però bé, són però, totes que estan a internet i que es poden trobar, i està bé de saber. Però això per un regal que serà, entenc jo, el, un dels regals del, del, del Nadal, que serà el típic receptor TDT. No Ara tothom parla de la TDT, de la TDT, de la TDT. Ara, si aneu a qualsevol, a qualsevol comerç, doncs us clavaran, poder, no sé, 70, 80 euros per un TDT. O més. Doncs en aquesta botiga el podeu trobar per 45, 46... Vull dir que com a recurs barat està prou bé. I, i trobareu bé les mateixes marques. Eh? Tu has, com has comprat força per internet? Jo sí, jo sí que he comprat. Has tingut algun problema? No, no. Ui, Curiosament, perquè... si he tingut... Els problemes que pots tenir són problemes de retard a l'entrega. I generalment pots tenir més problemes amb, amb, amb botigues que estan situades a casa nostra que no pas les que t'envien des de fora. Des de fora ho tenen tot molt més estandarditzat que no pas les que l'esquena a casa. Ho dic perquè hi ha molta resistència, això de donar el número de compte a través d'internet i tot això. La gent no se n'acaba de fiar encara i, i comença... És bastant difícil començar-se a incloure, a posar-se dintre del mercat. Sí, això el que heu de fer sempre que compreu per internet és, és assegurar-vos que a sota del navegador... Primer que on us posa l'adreça d'internet, generalment sempre té un HTTP, dos punts, barra, barra. Don sigui que TCP es transforma en HTTPS, vol dir que la, trans, la transferència d'informació és segura. Vol dir que que esteu encriptant un, un, un, un codi sobre, sobre, sobre la informació que, que, que viatja i, i això no hi ha cap problema. De fet, de necessitar ordinadors i dezenes d'ànys per desencriptar-lo lo que per altra estava enviant amb local la targeta de crèdit ja ha caducat segur seguríssim, o sigui que és ben segur traiem una mica aquestes pors que tenim tots a, a comprar, jo no dic que anem donant el número de compte a qualsevol spam de mail que ens vagi arribant però que sí que ens podem començar a habituar a fer algunes de les compres a través d'internet no? no, per suposat, I, si no penseu una cosa segur que clar bé tots heu anat alguna vegada hi ha heu anat pel manual i heu donar la targeta de crèdit i allà la targeta de crèdit desapareix i no, no, no sabeu no sé on te va Vull dir, aquí sempre sabeu on té el número, on te l'he picat. Sobretot, sempre imprimir-vos tot el, tots els rebuts que us, que us donen i amb això no hi cap problema. Per poder fer més compres a través d'internet? Més compres, que avui us porto un especial, allò, brutal. Mm. No, no està bé, estem a Nadal, portem tota la setmana fent un especial Nadal, hem parlat de pessebres, parlat de Nadales, hem parlat <laughs> de la loteria, hem parlat de moltíssimes coses. Uh, hi ha una, altra, un, un, una web que és força interessant, que amb aquestos poden sortir les us poden sortir les, les compres per internet molt, molt, molt barates. A veure, abans comentàvem de, del tema d'Amazon, que hi ha coses que als Estats Units no les podeu comprar. Sempre són coses d'electrònica, eh, generalment només podeu comprar robes, CD's, jo diria que ni CD's, podria estar una miqueta restringit. I, clar, ja tenen preus molt més competitius que no pas els nostres. Aleshores hi ha una web que es diu landboxusa.com, i que fa aquesta gent és que et monta un piset a Miami, per entendre'ns. Quin regal! Sí, sí, quin Piseta regal. Ma... Mira, ja saps que em pots regalar per reis, si vols. Sí, sí. Ara, això expliquem una miqueta, perquè aquesta gent el que te fa és donar-te un codi postal a Miami. És a dir, és com si tu passessis a tenir una residència a Miami. I aleshores tu pots comprar Estats Units donant-te l'adreça que ells te, ells te donen. És, és un servei que, no sé, potser val eh, 50 dòlars a l'any, però si has de comprar eh, coses de molt de volum o algú així, te pot arribar a sortir molt bé de preu. I el transport, eh, poder-te surt, no sé, uns 40 dòlars, 50 dòlars, el transport. Eh, clar, això no, no surt de compte si te compres un CD de, eh, jo què sé, que t'acosti 15 dòlars. Però si te compres un iPod, per exemple, l'últim hipot que te pot costar, doncs, 400 dòlars, aquí te pot gustar doncs, 500 euros, ja te pot sortir per 350 dòlars, 300 dòlars o 400 dòlars, clar, te surt molt més bé de preu fent servir aquest mecanisme. Ara és quan m'has d'explicar, i suposo que ens has d'explicar molts dels que ens estan escoltant, que és un iPod. Bueno, un iPod és un reproductor mp 3 de, de, de la marca Apple, que de ben segur serà el boom d'aquest Nadal. Eh, de fet, eh, molts dels models que treuen ja estan esgotats, Has de contar que des, de, des del 2000 ençà, en sà han venut gairebé 30 milions d'unitats. Uh, és, és, és un producte que, és, que té moltes sortides atractius, és, visual, és visualment maco, té un disseny atractiu i, i té, una, té una funcionalitat i una qualitat doncs, molt, molt molt acceptables. I exactament què fa? És per escoltar música. És, escoltar música. és un reproductor mp 3 I quines avantatges té respecte a un reproductor de mp 3 que puguem tenir ara mateix tots o molts a casa? Uh, les, és el, el tamany que té, uh, el pot ser també de disc dur extern, hi ha models que són de 2, 4 gigas, els més petits, bueno, hi ha un hi ha una encara més petit que seria de 512 megas i de, de 1 giga, però aquest seria com els reproductors que tenim tots a casa, i llavors hi ha una, una versió, una gamma alta, que serien doncs, 20, 40, 60 gigas, aquests amb, amb, amb pantalleta per mirar a vídeo, Etcètera jo, etcètera. jo em sembla que no acabaria mai d'emplenar 60 gigas en música, però bé, totes aquesta gent bon, que tot, està tot a... és posar-s'hi, eh? Tot és posar-s'hi. Jo em sembla que un de 120 ja... Jo crec que has de posar la discografia de los pecos i... I molts altres que podríem abans trobar a la gasolinera, però ara que no fa falta... Sí, no fa falta Perquè ens els podem baixar d'internet, per exemple. Sí, pagant-los, eh, però... Pagant-los. Sempre, sempre... En Lluís, sempre que baixa una cosa d'internet, un música o el que sigui, sempre suposo que ets conscient que s'ha de pagar. Bueno, de... Jo i tothom, eh? Tothom Ara mateix tothom és conscient de, de, de la necessitat de pagar quan, quan ens baixem música i altres productes d'internet. Seguim comprant? Seguim comprant. Abans hem parlat d'eBay i bueno, també és, també és, un, també és una, una forma de comprar per internet. Uh, Tothom té... Bueno, quan li parles d'Ibaix diuen no, això són subhastes. Doncs no, a Ibaix també hi ha botigues. Hi ha botigues de gent... Uh, hi han botigues, hi han grans botigues i hi han botigues de gent, doncs, petitona, normal i corrent, que té tres o quatre productes, però que uns, ens pot sortir molt bé de preu. Hi ha, hi ha productes nous, hi han productes de segona mà. Uh, jo, per exemple, he comprat i comprat productes nous, i comprat productes de segona mà i per mi cap problema. Uh, L'únic L'únic que pots arribar a tenir és és el, el, el, el temps que triguen a arribar el producte a casa teva. Generalment, el més, el més aviat és una setmaneta. Tampoc és tant. No, no, no és tant, però quan estàs amb aquestes urgències d'aquests dies... Doncs... Clar, no, això sí, si ho vols, si vols per Nadal ja segur que no, i si ho vols per Reis, llavors sí que estàs allò pendent, limbo, pendent. Al dia 6 al matí, aviam si, si són el timbre i són els Reis Max de l'eBay. No, doncs dir que l'eBay doncs, té... Té funcionalitats interessants, com primer que pots buscar un producte i el producte està el pots trobar a buscar a tot arreu del món, amb les diferents, amb les diferents versions que té eBay arreu del món, um, que pots fer seguiments de productes, tu, per exemple, el pots agafar i, i doncs, uh, jo què sé, doncs el que dèiem, bus, vull buscar el preu d'un hipot. I, I te surt una llista amb tots els productes hipot que hi ha, que hi ha, que hi ha a eBay, i tu pots dir, doncs, aquest m'interessa, aquest vull veure com segueix la subhasta i llavors tu te'l guardes amb un, amb un espai que tu tens teu a, a l'eBay i pots anar veient doncs, si va pujant de preu, si va baixant de preu que tot això Molt bé, molt interessant una bona manera de comprar suposo que ens hi hem d'anar acostumant per això tots sí. altres jo no he comprat mai eh, per internet però aquí, és qüestió s shi posant Aquí hi ha una sèrie de consells amb el tema de l'eBay que s'han de donar i que bé, jo us ho dir perquè jo hi he comprat i sempre... Es tendeix a dir, i ja ja aquest producte val 15 euros, doncs tu, haig, haig d'entrar a la subhasta, haig la subhasta. No, tranquils, ha d'haver-hi serrenó. O sigui, ens hem d'esperar fins al l'últim moment, quan, si pot ser a l'última hora, l'última mitja hora, he de comptar que les subhastes duren gairebé entre 8-10 dies, doncs quan detectem un producte que ens interessa, ens el guardem amb aquest seguiment que hem parlat abans, i quan faci, falti una hora o alguna així, hem, hem de comptar qui ve i ens envia mails i ens diu, tu, aquest producte està a punt de caducar, està, està a punt d'arribar a, a la seva subhasta final. I llavors, a l'hora, a, a les 2 hores, entrem, pugem, ja sé que està mal dit, està molt mal, està molt dit, mal dit, però bé, fem la nostra oferta, i llavors, gairebé, gairebé sempre, doncs, eh, ens, ens, ens el traiem, ens, ens, ens, ens l'enduiem nosaltres. Llavors, una, una, altra, una altra qüestió que que ens, hem, ens, ha, ens ha pot ajudar per, per comprar per l'Ebay és eh, fiar-nos dels vots positius i negatius que tenen els, els usuaris. He de comptar que com a usuari d'Ebay ens, ens voten eh, tant si nosaltres som compradors com venedors, si hem fet una bona transacció, si hem sigut ràpids a l'enviu, si hem mantingut eh, el diàleg correcte amb l'altre usuari que, que ens compra o ens ven. I eh, queda queda un registre d'aquests vots i del comentari que ha fet l'altra part di dir el venedor o el comprador per exemples doncs, eh, entres i diu donc eh, transferència ràpida sense cap problema és bon venedor passa que si volem comprar algun producte amb algun venedor que ja li veiem en, li veiem anar els botts doncs, algun bon negatiu que diu que et no és sèriu o aquest tio no em va contestar o no ha pagat mai al boixí doncs millor que amb aquesta persona no comprar-li res. Ho tindrem en compte quan comencem a entrar a l'V perquè jo hi he entrat alguna vegada i i ho he de dir, no em vaig enterar de res. <laughs> Clarament, Jordi, has comprat alguna vegada per internet o has participat en alguna subhasta de l'Ibay? Uh, he comprat, però no he participat a cap subhasta perquè, perquè no, no, tampoc no està dintre la, la cultura meva, no sé si m'entens, no, no, sé, no sé entrar en una subhasta, no sé, no sé com funciona el món, saps què et vull dir, en aquest sentit. En canvi, comprar sí que he comprat, això sí, he comprat. Poca cosa, però he comprat. Algun problema? Cap ni un. Molt bé, la veritat és que molt content, eh? El que passa és que és molt senzill i és molt tentador comprar molt per internet, per això intento controlar-me, perquè és molt, molt tentador, eh? perquè és molt fàcil i és molt ràpid, també. Sí, sí, se't puja la targeta que no vegis. <laughs> I amb la targeta que no veus el que t'has gastat, en el sentit de que no tens els bitllets físics que dius... Això són molts diners, amb la targeta dius, bueno, endavant, i després tu trobes a final de mes que potser hauries d'haver sigut una mica més una mica més prudent, però bueno. Passa totes les compres. No sé, jo arribarà aquest Nadal i la meva targeta em traurà fum i se n'anirà i em dirà Ai, jo diré, verge santa quant diner hem gastat comprant aquest Nadal una altra vegada Com tots, suposo Sí, com tots, això és una cosa que ve genètica, jo crec Lluís, hem d'anar acabant arribem al final del programa Molt bé, breument Breument Dos webs per primer, per comparar preus que seria kelq.es k e l o.es aquí he el producte que voleu i us dirà eh, quina botiga, tan real com d'internet, està més barata i quina està més cara. Per exemple, en el cas de l'iPod jo vaig fer una prova i m'ha sortit que en algun lloc estava 96 euros i en d'altres fins a 144 euros. Vull dir, aquesta pot ser una eina bona per vosaltres. déu nhi I llavors, finalment, dos gadgets, no me'n podia anar fins i dos gadgets, que són el t b que és si direu, això que què és això? això? Això ho dic. Doncs això és un mando a distància, petit, que fa de clauer, que tu, per exemple, vas al, vas al restaurant de menú i tenen la tele a tot Doncs aquest clauer el que fa és, para, és un clau universal que para totes les teles. És capaç de parar qualsevol tele. Preu val 20, 20 euros i el podeu comprar per internet. i Llavors una altra cosa que es diu Play Limit, que... Si, si teniu crius a casa, doncs, el típic, aquest, aquest, aquest, aquest Nadal se'ls hi porten consoles, videojocs, el nen està tot el dia a la tele, etc. Etcètera, etcètera. Doncs això és un aparell que es connecta a la tele o a la videoconsola que va amb una sèrie de monedes que tu li dones al nen i perquè ell s'administri la tele i els jocs. Amb la qual per exemple, doncs, una hora per moneda, i quan se acabat les monedes ja no pot fer servir més ja no la tele. Més. Ja no juga més. Tu haguessin fet a tu de petit, Ui, haguessis patit. Quin trauma. Haguessis tingut un trauma. I aquí ho estàs recomanant, pobra generació que puja. Sí, que mala persona. Quins traumes que tindran. Lluís, fins la setmana que ve, fins divendres, que vagi molt bé. Molt bé. Vinga, amb més amb més gadgets, suposo, i amb més curiositats d'internet.